Molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Som les 12 i 5 minuts del matí. Iniciem una nova aventura d'en companyia Aquí, la sintonia del 91.2 de la freqüència modulada. I estarem amb tots vostès des d'ara mateix fins a dos quarts de dues. Un equip de gent que estarà treballant en un dia tan especial com és avui, perquè avui hi ha dues notícies que ens marquen fortament, almenys en aquest programa. Una, les eleccions nord-americanes, i l'altra, que el senyor Josep Braut arriba de Exacte, ha arribat estat... a l'hora. Exacte. Bon dia. No Hola, molt bon avui. dia i bona hora. Són dos, de fet, són dos elements estretament vinculats l'un amb l'altre. Eh, jo, per, per seguir l'actualitat radiant i candent del dia, jo he, he sincronitzat amb el reoig amb el de Manhattan, però m'he equivocat. Mm. En comptes de Manhattan he posat Martorell i per això he arribat a l'hora... Ah. Però vaja, en el fons part d'un pla O sigui, avui vinc a sí, sí. La setmana que ve vindré encara abans Amb bombons i coses així mm. Però d'aquí a dues setmanes ja vindré Però ja tardíssim Per provocar-li gustar l'infart I retransmetre en directe a la, reanimació, la reanimació cardíaca Bé, jo li agraeixo que vostè vulgui fer... És una mica d'espam, sí, sí. Una, és... una mica d'innovació dintre del programa. Sí, sí, sí. Però no li podria provocar, ja sé, l'infart amb el tècnic, per exemple. Que és que a, uh, a mi m'agafa una mica malament. És que, doncs, mira, no, no, no ho descarto que la setmana que ve jo vingui amb algun regulatori de CD de música d'aquestes que ideal per provocar lesions auditives als, als tècnics del son. No ho descardi vostè. Vostè m'està resultant... El Xavier diu que ja no hi serà la setmana que ve, amb la qual cosa... No, però tenim no, el telèfon de sa casa, el podem trucar... <laughs> Tenim el seu mòbil, el podem anar perseguint. Martorell tampoc és tan gran, escolta, hi ha no, pocs no. racons on amargar-se a Martorell. Ma, amargar-se o amagar-se? Amagar-se, amagar-se. On pot, pot amargar-se qualsevol racó del planeta, inclòs les vegas, Hollywood... Fins vegades, i tot aquí. Tot aquí, o... sí, exacte, exacte, exacte. Tot... aquí és més difícil, perquè un plató... O sigui, un... Jo crec que un plató de ràdio convida a estar bé... A estar Això no és un plató, és un estudi. Els platons estan a les televisions. O sigui, que... que són plats grossos. Platon... M'estava vostè dient llavors que això no és una càmera? I això no és tele? No, això no és tele. Això és un bafle, llavors? Això és un bafle, això és ràdio. ràdio. Sí, sí, això és o sigui, ràdio. Només que... el senten. Clar, jo cada dia arribava tard perquè m'estava maquillant. M'estava dient que m'he estat maquillant innecessàriament durant tot aquest no, temps. No, perquè vostè és narcisista i vol treure el màxim profit de la seva bellesa. Home, és si que jo surto d'aquí d'això i us vaig lligar, eh? Anava a dir lligar barcos al port, però deixi-ho estar. Deixi-ho estar, aquí està el fino. barca al riu, millor. S'ha fixat vostè que si aquest fos un programa que la l'avitlléssim, que tinguéssim pèl la llarga, estaríem fent com moltes ràdios i moltes televisions retransmetent des de Washington? Sí, o des de Nova York, que jo també no em pregunto gaire. quina necess... Jo encara puc entendre si la televisió, però si és ràdio, quina necessitat tenen de, de traslladar-se a l'altra banda, l'han més enllà de que la connexió sigui dolenta més que fallirà algú la connexió que és més fàcil que i lògicament sobretot si estàs a Nova York que acaben de patir per n'hi ha un desig tu vas pel carrer, preguntes als transseguts què li semblen les eleccions? Vostè Obama o Rubens? Anem a veure primer que m'agrada dir que l'actualitat política internacional de fet té dos nuclis molt importants que són dues democràcies modèl·liques unes als Estats Units i l'altra és la República Popular de la Xina en aquests moments la República Popular de la Xina s'està fent el Gran Congrés Nacional de Partit Comunista Xinès vull dir que posats a buscar responsables la rellevància política molt més interessant mm. a la Xina, més que res perquè són els que han completat el deute espanyol, vull sí, que són, claro. seran aquells a qui els hauràs de fer el favor també té raó i també també que li dic, jo, jo no... quin hor és ara, són les 12 i 8 minuts, jo crec que després de, en el minut 8 de programa, que en realitat és el minut 3 però comença comencem i 5, doncs això és, mm, ja es poden començar tres els quins senzors, jo prefereixo ver-se la xupar un xinès a un mulato com un Obama mire que li dic, eh? Més que arribo a aquesta capacitat aquí, aquí, vocal. Aquí, aquí cada una mica groller, perdoni que li digui, eh. Però és que si no sóc jo qui li dona matèria al senyor Monegal. N'enten, n'enté molt, n'enté molt. Per cert, avui el senyor Monegal ja té els talls. I què li ha passat? Com és es té? Perquè hem fet una, a sí. veure, ells de fet s'han enviat aquí l'emisora i els tècnics de l'emisora concretament al senyor Xavier, que és un lins, un mm. lins, un linch. Un linch. Espero que seguei un... un... muntat. Espero que sigui un linch ucrania o un linch del Val. Vas al perquè linch ibèric està com extingit. No, no, eh? no, és un linch català. Aquest encara m'és extingida. eh? Ja, però aquí té un exemplar, un, mm -hmm. un linx català que ha muntat els talls com han de ser. Per cert, sabia que perquè aquí al Baix Bregat a Parla de Sanglès han d'atacat llops? Llops també? Sí, sí. Mm. Molt bé. No, no, escolti'm, jo com que eh. no vaig... És la dada. I la saben caixera... per on han vingut? No, però Venen no. del nord d'Itàlia i per autopista. Per, del nord i tot per autopista exacte, han, fet, han creuat tota la Provença tot el Llenguadoc i han arribat a Catalunya via els, les vorelles de, de les autopistes i no paguen peatge, pregunto ja fer. Eh, doncs inexplicablement no paguen peatge, suposo que no tenen motor de moment, de moment no tenen motor i el més interessant és que en comptes de dedicar-se a caçar d'altres animals, s'han dedicat a nodrir-se a remenar en les escombraries llavors m'està que per exemple el llop ja que no té motor, pot passar pel carril Bau perquè és un vehicle ecològic no, és un vehicle d'alta ocupació suposo que sí, que si van amb tot un ramat o no, gener, si compten. va sol, com que poden passar els ecològics és un vehicle ecològic, no contamina m'està dient que en el BOU també poden passar els cotxes elèctrics uh -huh, també uh -huh. m'ho no sabia jo, això motos i no és... vehicles de més de 3 persones Mal, mal, mal, mal. Més de 3 persones vol dir que no faci com aquell de senyor de Madrid que va fotre el maniquí mm. sinó que, i si posa nens al darrere que el dia vaig veure que parava una conductora i estava el nen dormint, diu, és de veritat, eh? no és un maniquí i va sacsejar el nen i el va despertar per demostrar que el nen és de veritat mànim això ja és, ja és, ja és gruller mm. jo trobo, perdone, no, no, no, no s'ha de demostrar, s'ha de demostrar, eh? escolti pobre nano, està allà dormint, diu, la mama agafa el va i ja està, avui no dormirem no pot ser això, home. no pot ser és interessant. En fi, he fins a vostè que abans els pols de les atencions estaven només als Estats Units i ara ja tenim Estats Units i Alemanya com a pols d'atenció, de saber qui man el món. D'atenció o d'atenció? D'atenció també. Mm? Sí, I els qui man pols... home, en, en aquesta part d'Europa, de... sí, Europa en general man els alemanys últimament. Mm -hmm. Mm -hmm. Que em vaig entrar l'altre dia que el senyora Merkel havia sigut ocupa. Què diu ara? Sí, sí, sí, sí, ho va reconèixer que havia de joventet, de joveneta havia sigut ocupa. Home... Fins i tot es... hi havia una foto que estava maca. Clar, després... Segur que una... la senyora Merkel, sí, que no era sí, una pulsió seva... Sí. No, no, no. Després, clar, on arriba al poder, té la vida solucionada, jalar jalapa la patilla, home, la senyora... es va engreixant i és el que porta el poder. Jo de la senyora Merkel, bé, jo l'únic que vull dir és aquesta senyora és de l'antiga RDA, és de la part oriental del país i de jovera de les joventuts comunistes, aquesta dona. No sé. Ocupa, segur, perquè home, ho va confessar-ho ella. Vale que... Que... Home, ve la dic si Exacte. Ve vale la una cosa, i és que les dictatures en general rejuveneixen. La senyora Merkel justifica que, clar, que va caure el mur de Berlín que ja era una adolescent de 36 anys. Era massa jove per ficar-se en res. Un adolescent de 36 anys. Exacte, no? M'ha agradat, això. Home, l'Aznari diu el mateix, que ell no va lluitar contra el franquisme perquè era molt jove, no? Ell només tenia, quan va morir Franco, ell tenia 28 o 29 anys. Era molt jovenet. Les dictatures en general rejuveneixen. Trebeixen molt la gent. O sigui, perden el carnet jove, però són joves per altres coses. Et xerreix com l'excusa. No, jo és que era molt jove. Jo és que només tenia 40 anys, llavors jo no podia fer res ah. perquè era molt jovenet i no sabia res de la vida. Està molt bé, està molt bé És una cert, teoria que tinc. Ja que Fiqueu. està parlant del senyor Aznar, eh, vaig veure l'altre dia, a part d'aquest accident que va haver-hi eh, amb aquelles noies a la festa de Holloway, a la senyora Botella, aquesta senyora me l'han canviat, eh? Què li ha passat ara? Eh? No sé, té una cara estranya per mi que s'ha fet cirurgia estètica. Jo ja estem entrat ja amb el camiquet de la Belen Steven, no, no, no, no, que també no, no, no. s'ha fet cirurgia estètica i dius cada cop ja no sembla. Però és que a fora jo ho he totalment justificat. Sí, si jo tinguis una cara com la de la senyora Ana Botte, també intentaré simular la d'una manera o altra, o sigui, d'entrada jo ho entenc, és més, jo el que em preocupa és que l'Aznar mateix no s'hagi fet alguna cosa plàstica a la cara, eh, dit això mm, ja que tens diners, gasta tals és també a dir, és fes com la Letícia Ortiz que ho fa bé, la Letícia Ortiz mm. és una dona intel·ligent i està ben assessorada, i no és només que superi, sinó que després de l'operació passen uns dies que desapareix de l'espai públic, en qual aquell temps que triga la peny a agafar bé la forma, en posar-se a lloc és un temps que no hi ha ningú fent fotos els costos fos a favorida o sigui, que cada dos per tres s'està agafant vacances o la baixa bé, jo diria que és unes vacances perpètues això que té la però vaja no em ficaré en un jardí no fos cascà també té raó bé, els deia que això és en companyia que hi ha un equip de gent que està treballant en el control de so el nostre company Javier Gargallo Xavier Gargallo. sempre no sé per què, aquí me n'ha apuntat Javier i és amb Vicks. Encara sort que vostè no diu gargajo en comptes de gargallo. <coughs> és un detall per per seva. Vostè s'està posant, traduï... posant, posant amb el company i estem entrant en una camisa d'11 bares. Home, jo diria que gargall en, en espanyol és escupitajo, no? A veure, si vol agafem un moment al diccionari <coughs> escolta, i consultem. per què s'ha de posar amb el cognom del tècnic? No, perdó, no és vostè qui s'ha dedicat a anar traduint aquí als nom? No, noms? que jo m'he equivocat i posar Javier gargallo. Dic que no és Javier, que és Xavier. No només he dit això. Yeah, yeah, sí, sí, és vostè sí. qui s'està liant aquí més que la pota no, un broma. No, ja posem a tradu doncs, traduir-ho tot. Home, ja està. Ai, senyor. Mm, un dia come. que arriba d'hora, m'arriba vostè molt a No me convé arribar d'hora. És el cafè. És el cafè que sí. No, quan arribo tard també, perquè vinc caspitos. Eh, eh, què passa? Yeah. Sí, però no reacciona tant així. Mm? Perquè tampoc, com que, clar, com que avui més he pagat el bitllot de tren, no m'he colat i aquestes coses on doncs a sobre... Doncs, eh. Ha vingut més persona. I per això s'ha desprogramat. Benvingut en persona, d'entrada vingut en persona. Ja per començar, que és un gran desí. Sí, Algún sí, dia vendrà espiritualment. Diu, no és que no hagi... estigui absendat a acabarem de la fent la wija, aquí acabarem fent la wija per poder fer el programa. M'estadien que soc un fantasma, té busse raó. <laughs> Veu, aquí està <és> la fi. <laughs> doncs, doncs ja, tenim de tècnic Albert Gargallo, després tindrem la redacció Manuel Piñero, tindrem de coordinació el grup i els nostres col·laboradors habituals, el senyor Jaume Cap Vilacap, que avui ens ens parlarà d'un fudiner d'exposicions que s'estan fent i es faran aquí a, a Catalunya i a Barcelona con també parlarem amb el senyor Monegal, que ens fa la crítica a la mateixa companyia que avui ja ha detalls, i el pentinarà, senyor Braut. I per què a mi? Perquè tinc cabells, d'acord? No com d'altres, coloros, aquest programa. Exacte. No, no m'estic amb el senyor Jaume Cap de Vilacap i la seva creixent europeu. Si no, veig, ve, veig que vostè va fent amics. O sigui, cada vegada cobra la boca té un amic més. Escolti, jo no ho entenc. Després tindrem el senyor Sergio Fidalgo, que avui vol parlar d'una cosa molt especial, que jo no sé de què és, però ja... De l'espanyol per no. és com a espaiada l'espanyol va va també l'espanyol va guanyar no sé si per, per això avui no el critico exacte amb un, amb un gol del el... Goloto Ja ell diu no el Goloto i ja ell no és Goloto El Goloto el Goloto Coloto ara me parlo d'alt Coloto és un jugador espanyol no un jugador que s'anomena Coloto sí, és, és... Sí. és argentí què? Ara s'ha quedat, s'ha quedat com esteu de pasta de fomió. Bueno, doncs li diuen... No, però de, de, de, quina, de quina secció, de l'Espanyol? Del femení, del oké? Okay, no, home, no, del, del, de... del futbol de primer equip. Del futbol de primer sí, equip. Sí, defensa central, com Perdoni, Per cert, parlem de seccions de l'Espanyol, he estat fent aquí una investigació i sap què he descobert? No. Que un regidor de la Plataforma per Catalunya, o sigui, aquest partit és xenòfob, més o mm -hmm. menys ultra que hi ha a Manresa, eh, doncs un regidor de Manresa, de la Plataforma per Catalunya, era de jugador de l'Espanyol de rugbi. I? O sigui, és la dada. És la dada per demostrar que jo he mirat una cosa de l'espanyol. És la dada. Ja està. Eps, la dada. Sí, sí, bé, bé. És la quota perica. Ja està. El senyor Fidalgo ah. no es pot creixer de marginalitat. Molt bé, doncs ja li direu vostè tot deixem el senyor Fidalgo i hi com el senyor Fidalgo també el pentina. I després tindrem el professor Braut, que parlarà evidentment de les eleccions nord-americanes i tot una sèrie Parlaré de coses. De coses americanes en general. De coses americanes en general. De americanes, de texans. davants, ah. pantalons... Ah. Festival del món. Ah. I després parlarem amb el Miguel el Villalba, que és el Chico triste perquè eh, la setmana que ve comença la cinquena setmana del còmic de Tarragona, i ell és un dels coordinadors. I ara, com sempre els hi dic, senyors i senyors, aquest programa està presentat pel senyor Josep Braut i per un servidor, Lluís Regasens Lavi. Posem fil a l'agulla. sleep wake up with the the movie's over it's 4:00 and we're in trouble deep wake up with it, Susie. wake up with it, Susie. well what are they gonna tell your mom what are we gonna tell your dad what are they gonna tell our friends when they say ooh la, la, wake up I a ritme de rock and roll, podem dir allò tan maco, de bon dia, se... bon, dia bon sol, senyor Cap. és que bon i do... bon Per què sol. en dóna cops a sobre la taula i arrossega la cadira just quan obren el micro? Quina taula? Quina Aquesta aquí. I què li fa pensar aquesta jo? Home, sentit el patamunt, patamunt. Vostè no sentit el remei dels tres... poltergeists? Ha estat tres hores, <ríe> tres hores en pinflat. I quan el Xavier obre el micro és quan ha de fer tot els soroll del món. I no podria ser un poltergeist tot plegat? Ai, Vostè sí. té molt poca a fer. Anem, a per feina perquè, perquè si no, està per robant feina. minuts amb el senyor Cap. Això és veritat. Bon dia bon sol, senyor no. Cap. Bon dia i bon sol, bon dia bon sol. Bon dia i bon sol, escolta, tinc una paciència aquí amb el senyor Braut que no se l'acaba. No. Se n'ha de tenir, se de tenir, però bé, és, és el que hi ha, eh? És sí, sí, ha. sí, sí, a tothom li toca una creu i a mi m'ha tocat el senyor Braut. Eh? En fi. Doncs venem per feina, senyor Cap, perquè tenim moltes coses i, i cada cop menys temps. Sí, no, i, i aquesta setmana hi ja tens, per exemple, també les dificultats de comunicació de la setmana passada uh -huh. i, i tot plegat, i no sé si és que la tardor és un temps que amb això dels dinotaires surten també com els bolets, que hi ha molta, hi ha molta activitat i, és, i bé, hi ha moltes coses per explicar. És possible, és possible, és possible. No sé, no sé si és un temps que amb els dinotaires, no sé, els, els, els agrada o surt... No, sé, no, no, entenc, no entenc, però la veritat que, per exemple, doncs, a la tardor sempre hi ha... La setmana passada, bueno, el mes passat va ser tot allò de la mostra internacional d'humor gràfic, el mm -hmm. caladenares, hi ha hagut una exposició de la Pèl·les Mestres, hi ha hagut tot de coses. Bé, aquesta setmana també és un cap de setmana molt apartat perquè... Aquest cap de setmana comença, per exemple, la, el que és la 28a mostra del còmic de, de Cornellà, que ja és una cita sí. totalment tradicional del, del, del món de l'àmbit de Calunya, i doncs, aquest divendres hi ha el que és l'entrega de premis del còmic de Cornellà, mm -hmm. i a més a més fa l'entrega del premi IBA, sí. que aquest any el, el rebrà el Quim, per, per, suposo, per, per, la, per tota la seva trajectòria. I, I per, per, per l'arte de volar, suposo. També, doncs, és un reconeixement més, doncs, un gran llibre que ha estat, doncs, això, dels, dels èxits sí. del món del còmic de la temporada, no? Sí, sí. Però, doncs, el món del còmic, aquest bueno, any, hi ha coses interessants, doncs, un seguit d'activitats que fan de dibuixants que se'n porten la gent a dinar i hi ha, hi ha una exposició també molt interessant del Paco Roca, sí. que també serà aquí a Cornellà, mm -hmm el dijous, el dijous dia 8 I, fa, i també, bueno, farà doncs un acte i, i inaugurarà la seva, la seva exposició per tant, val la pena Això que diu vostè que es porten els dibuixants recordo, em sembla, van començar un la Zagra, si no recordo sí, malament no? Sí, que deien, de, de, de copes con de copes eh? con i els aficionats van amb el... I ja és bona idea portar algú amb la Zagra de copes? Home millor amb la sagra que, que, que amb, el, amb el cap per exemple, eh, que ah, cauran graciosa no? No, no, amb la sagra no sé, potser que caigui una cervesa que... ah, és que el senyor cap és abstemi no sé sí, si sí, cosa que em fa dubtada que sigui realment bergadà, aquest home ah, hi ha gent per sí, hi ha gent per tot jo he estat a la Petum, escolti, allò fa por, eh sí, doncs, per això ah, imagini, imagini anar a la Petum i a sobre anar begut això no pot ser, home, tenir tots els sentits eh, a la light ho veu, ho veu, senyor Braut en fi, continuï, senyor Cap, continuï, no, perquè... No, en fin... bueno, que no, que eh, hi ha altres coses, perquè a part de la mm -hmm. mostra del còmic de Cornellà, doncs mm -hmm. per exemple, en Romeu, o en Carles Romeu, aquest dijous, també, a les 7 de la tarda, mm -hmm. a l'àmbit cultural del Corte inglès presenta, diguéssim, el seu llibre de memòries, no? és un llibre caritat estiverde, un còmic, una historieta, perquè mm -hmm. és uh, autobiogràfic, el presentarà doncs, la Maruja Torres, i, home, hem de reconèixer doncs, Carles Romeu és un dels personatges interessants, sí, sí. Eh, perquè té moltes coses a explicar, i ja aquell doncs, va ser el rovell de l'ou de, de, de, de Por favor, de Matarratos, és l'època de Fili Prim... I, eh, i a més, s'ha de dir que és el senyor que va il·lustrar el libro rojo del cole, que va ser segrestat i molt perseguit, i que potser ens fa una mica de gràcia no la cantidesc que hi havia, però que en aquella època va ser l'època de transició. Sí, sí, sí no? no, no, penso que és un personatge clau, doncs, pot agradar més, pot agradar menys... Eh, és veritat doncs, que últimament, des de que va deixar la vinyeta del país que cada vegada li van anar fent més petita, més petita, més petita, fins que va acabar mm. desapareixent, em eh, doncs, sembla doncs, que no és un personatge de primera línia, però sí que és un personatge important, i per tant, un llibre de memòries eh, doncs, pot ser molt interessant saber què explica i quines són les seves vivències d'aquest humor seu. Molt, molt, jo trobo que és molt anglès, perquè és un humor sí. molt, molt fi, eh? és a dir, mm -hmm. no busca mai fer... Uh, la sang, i si fa sang, la fa d'una manera tan elegant que dius, mira, ostres, que, que, que, quina gràcia, sí. no? Sí, sí. Per tant, uh, és, és interessant. Això serà el dijous a les 7, marit, a la sala d'actes del uh, Corte Inglés. Del Corte Inglés, d'àmbit mm. cultural. Mm. I el dia abans també, el de Montell, es presenta un, un, un àlbum, un llibre, amb, amb una mena de col·lectiu que es diu que hi ha el Manuel Virtual i també el Manuel Font de Vila, que hi ha editat diverses coses que fan un fanzim. Mm. de fet, és una revista que cada dos o tres mesos, eh? una cosa molt, uh -huh. eh, molt, molt gran periodicitat, però estan editant petits llibres i uh -huh. eh, l'Albert doncs presenta també aquest dimecres, que això deve ser demà, a eh, dos quarts de vuit del vespre, una llibreria que es diu Fat Bottom, que està al carrer Salvà, el... al set, Uh -huh. uh, fa un, un llibre doncs, que es diu com ser un home i por qué no? és un llibret petit, diguéssim, no? és un àlbum de, de còmics eh, És una gran, gran pregunta, eh? És una gran pregunta, eh? <laughs> home, doncs, Déu-n'hi-do, déu, -do, déu -do. és... i més en els temps que corre. Sí, eh? sí, Comsic, és, és, és profund això, eh? És profund sí, home, eh, Interessant, i si més no, doncs és un treball de l'Albert diguéssim, en eh, una nova, una altra faceta eh, de, de recordar, doncs, que ell ja havia estat amb tot això d'aquests com, del món de l'Hirondo i el personatge sí. doncs, que té coses molt interessants va fer aquell còmic d'edreu magistral de la Calavera Donar, mm -hmm. i potser la seva tasca al jueves doncs, l'ha portat a fer un, escom... un seguit de coses, només el coneixes per aquesta uh, seta, i en realitat és un tipus doncs, que té una capacitat uh, per explicar coses de manera gràfica molt, molt interessant. No? Per tant, veure altres facetes del seu treball doncs, mm -hmm. també pot ser interessant. Això doncs, serà demà a quart de vuit. També d'aquest cap de setmana hi ha una exposició del Fer d'Avi de la Lluïga, és a dir, si algú se'n va cap a, a la a Uh, a a a a més espai, uh, hi, ha, hi ha una exposició d'Amfer. I i, i, que, que, i que... Que l de, de què i saps de què és? De no, tot, són vignettes d'impressions originals, la majoria d'aquests doncs, publicats a l'abú i ah, són. Ah, de l'avui no són allò de, de l'època de, de dels castells i de tot allò. No, no, és és producció recent, uh -huh. que de fet, el Centre una exposició Uh, antològica, però no, no tant. És a dir, ha originals de l'època del de petit club i de, uh -huh. i de les històries fermoses, també de l'avui, que ja la té muntada des de que va fer l'Ulegat Peric, i d'una sí. exposició doncs, que l'ha fet rolar un mixte, i jo no l'he vist encara perquè s'inaugura doncs, aquest dissabte, però uh -huh. uh, jo doncs, serà més o menys aquesta mateixa que és una exposició que està molt bé perquè el Fer és un dels dibuixants de uh -huh. la vella escola, que encara dibuixant sobre paper, sí, sí. amb la nitres... encara té originals, encara ah, exacte, té originals. Tu vas una exposició i pots veure els originals, i mm -hmm. no és allò de veure reproduccions. Exacte. exacte. exacte. No, bé, vaig... Però clar, hi ha dibuixants que ja no, ja no toquem l'original. No? Ja hi ja. sí. Jo vaig llegir un recol·letari de les històries fermoses, i eren genials, eren sí. molt bones. Sí, sí. Uh -huh. Home, és un, també és un dibuixant d'una llarguíssima trajectòria, per tant, doncs, veure els, uh -huh. la seva obra sempre, sempre, sempre... Aquests dibuixants sempre són interessants de... De, de, de visitar i de revisitar, de conèixer i de reconèixer. No? Això, sí. I, bé, bueno, no, no cal que ens allarguem la setmana que ve, o sigui, l'altra mm. setmana s'inaugurarà la mostra del còmic eh, d'Arragona. Sí, la setmana del còmic d'Arragona, de després parlarem amb el Chico Triste, amb Miquel Vidalba. Exacte, exacte, i eh, es va... No, és, que, que, que està, ple, està ple de coses, està ple de coses perquè... Uh, també doncs, hi haurà aquesta exposició del Peric que fa tres setmanes que intento parlar-ne i encara no, no ho hem seguit doncs parli, parli de l'exposició del Peric eh? encara no s'ha inaugurat <laughs> encara no l'hem obert, doncs ja, ja en parlarem la, quan, quan, quan toqui no? perquè l'exposició en serà? l'exposició en serà, sí, l'espai Miramar es diu, uh -huh. i és una cosa de, que fa la Fundació Gint, uh -huh. aquesta exposició ja ve del Calà de Henares sí. que, doncs, que també són de... Però vull dir que serà a Sitges. Va fer eh, a alcalà perquè mm. havia estat la muestra internacional de l'humor gràfic, que en aquesta edició, que ja em sembla que és la 19 o així, mm. eh, es, va, es va dir ja no la muestra internacional de l'humor gràfic, sinó Festival de les Artes de l'Humor, perquè han passat... De les, no les Arts Perdó. De no? les Artes de l'Humor. Ah, de les Artes de l'Humor. No era una cosa d'humor gràfic, sinó que ja també inclouia doncs, coses de... De, de, de teatre digues més d'espectacle de, de, uh -huh. doncs, humor en totes les facetes no? també uh -huh. eh, va ser doncs, eh, l'ombra d'humoristes continua sent el meu uh -huh. clip principal i hi va haver-hi una exposició sobre la crisi no? doncs, tot, tot, de dibuixants, bueno, dibuixants de tot arreu del món perquè que hi ha més de 60 països que, dibuixants de diferents països que buixos, però bàsicament sobre la crisi econòmica i a banda d'això crec que el divendres passat es va celebrar l'últim acte d'aquest Festival de les Artes de l'Humor, que va ser una cosa que era Encuentros con Forges, no? I era, doncs, mm. Forges, que em sembla que serà el, el convidat d'estrella. Sí, és el convidat d'estrella. Del de... de... còmic de Tarragona. Sí, sí. Doncs, I vostè doncs, també hi serà, allà, de convidat al segon. Bueno, jo, anem, anem a parlar, perquè aquestes coses s'han de... s'ha de ser, home, de suport. Al, al, al, al, al, al, a la professió no? Sí, sí, sí doncs el Encuentros con Jorge va ser l'últim acte d'aquesta cosa del festival de, uh -huh. de l'humor no? Està bé el fet això, de, de, de, que no només és, és fer l'exposició amb els dibuixos, que això està molt bé Sinó, sinó contacta amb l'autor la Exacte, de que autor, el públic tingui accés i, i l'autor accés al públic que, si no és un camí molt interessant uh -huh. uh, queixem, uh -huh. doncs, també recomanaria uh, sense uh, dubtar-ho gens ni mica, però en podem parlar també l'altra la, setmana, una uh -huh. cosa interessantíssima que hi ha a la biblioteca Tecla té sala de l'Ospet, que és la del Roto sí. el Roto, Ops Ràvago, diguéssim que uh -huh. és una, jo diria que una de les millors retrospectives que s'ha de uh -huh. dir Ràvago que ha aquest dibuixat no, que fem amb el sudònim del roto a pàgines del país. I que havia que estat a la Codornit firmant acta, OPS. OPS, la Codornit Armand Lobo, tota la premsa de la transició, i que fins i tot ha fet servir altres pseudònims no, per fer aquests eh, uh -huh. dibuixos, i que a més a més doncs, va ser Premi Nacional d'Il·lustració, que uh -huh. es discutir, o no es pot discutir, però va ser Premi Nacional d'Il·lustració a Espanya, doncs fa dues setmanes li vam concedir el premi, eh, i fa tres setmanes va inaugurar aquesta exposició i que jo penso que la millor que s'ha fet de l'Obs com a humorista com si digues el Roto com a humorista perquè al mm. Roto li van dedicar una gran exposició a la, mm. en la que hi havia la seva faceta d'il·lustrador la seva faceta d'humorista i la seva faceta ell diguéssim i a més és pintor, de, sí. pintor és doncs, pintor eh, mm. pinta una cosa així com un, un botero però mica més desinflat i, I no m'ha dit que, que va... això és la sala Santa Tecla que tec la sala. De, no, no, de, de sí, vostè està fatal, eh? No, Escolti, jo ja tinc una edat també i a mi quan apunto... El tecla sala és un referent cultural de, sí. de la comarca de Barcelona. Escolta, volia preguntar, vagi de pressa, que ja són dos quarts, mestre. Dues coses, però només em dóna temps d'una. Escolta, per què es neguen vostès a parlar del sol del manga? Que potser no és còmic, el manga? Sí, el manga, l'anime? Ja el s'ha anat tant i s'ha anat a tot arreu i s'han batut tots els... ha anat al salari d'Adrià a fer sushi, Escoli, és millor parlar les coses aquestes que no en parla ningú. No? O si sigui, vostè ha sentit parlar d'això, de la mostra del camí de Colmallà o del llibre del Romeu, ningú, ningú en parla. Doncs, ningú doncs, perquè els informatius d'aquest gènere vostè sap perfectament que en parlen poquíssim, sap perfectament que és tractat com un gènere menor o un mm. gènere infantil. O sigui que... I, sí, trobem, hem I bé, el manga, doncs, com que és un gran, gran saló, realment doncs, hi ha tota una maquinària de premsa que funciona bastant bé per tant, no, no cal no l'abundant dir que s'ha fet, i com que ja s'ha fet, doncs... És... No, no cal invertir més temps en allò del manga, seria la conclusió. No, o sí, o sí. O sí. <ríe> Però... Ui, que l'avi un xenòfob, ui... Ui, oh, ja hi som, ja hi som. Bé, uh, ho haig de deixar-ho aquí, uh, hem de posar aquests anuncis publicitaris, i després continuar amb el programa. Senyor Cap, la setmana que ve uh, una mica més. Farem el que podrem, que sigui lleu. Molt bé, gràcies. Adéu, adéu, adéu. adéu. adéu. adéu. Radio Marturell, 91.2 FM. Són dos minuts de dos quarts d'una del migdia i els hi deia jo quan els estava anunciant de què parlaríem i fins i tot hem parlat una mica amb el senyor Cap que parlaríem de la cinquena setmana del còmic de Tarragona que es farà del 18 al 23 de novembre. I dir cinquena setmana vol dir que fa 5 anys que ja no sé gent que estan treballant que és gent del col·lectiu de l'Iròpolis i un dels seus cats visibles és el senyor Miguel Villalba, el xico triste. Bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Que 5 ja, anys són molts anys ja, eh? Sí, bueno, un lustre ja portem. Sí, sí. Un lustre, sí, sí. Sí, sí, sí. Podrien ser 10 anys si fos una via anual. Eh, sí. És la dada aritmètica... El, el la, dada se... la dada de qualitat. El, el senyor Braut sempre al peu del canó, diguem-ne així. Eh? Aquest any estàvem parlant de 20 anys, que... 20 si fossin uns Jocs Olímpics. Uh... En fi, a veure, tirem endavant el turista, si no, li, se li està menjant el temps amb el senyor Villalba. Si vols, la calculadora, eh? Mare de oh, Déu. Perdona, perdona, endavant, sisplau. Uh, dic que uh, aquest any uh, teniu un convidat de luxe. Sempre n'heu tingut. Sí. Però aquest any és de luxe, que és el senyor Forges. Sí. I el senyor Braut, que és una persona d'aquestes que és una mica de torrenassos, uh -huh. diu que el Forges pantanya una generació en què feien altres coses a part d'humor. Per exemple, cinema. Cinema. o altres coses a per dibuix per exemple feia cinema, aquest home va fer cinema va fer ràdio, va fer televisió va fer teatre, mm. va fer música m'han dit el, com es deia, Forges sí, sí, el Forges o sigui, Sun realment, home, no, no dic que fos un renaixentista, però déu nhi als pals que tocava el senyor Forges i que s'atrevien a tocar en aquella època sí, també ho feia el Summers Correcte. Eh, i en canvi diu que ara nosaltres som d'una generació que no fem res de tot això Clar, bueno, suposo que també ara el... és més difícil ser un home de renaixement, com dèiem abans. En aquella època, d'alguna manera, també eh, tenies més possibilitats en aquest sentit i, a més a més, estàs també més obligat a expressar-te de diferents maneres, no?, perquè era una època bastant complicada. Tota la quinta aquesta, els humoristes, mm -hmm. eh, els mitjúmes, els Sumer, mm -hmm. el forges, o mm sigui, -hmm. tota aquesta gent utilitzava qualsevol mitjà d'expressió que tingués a l'abast per fer més humor també, no? Vull dir, perquè va ser una època també de transició on, on era molt important com es deien les coses i segons com les deies doncs tenies més o menys problemes, no? Sí, sí. Home, van posar de moda el llegir entre línies, que Exacte. això sempre ha fet molta gràcia. Exacte, mm? Exacte. Sí, sí, mm? sí, sí. O sigui que quan venia el jutge i deia això, diu, no, no, jo no he dit això. Però la intenció era dir que... Exacte. Home, a veure, pensant que cal algun tipus de limitació, algun tipus de censura per estimular la creativitat? És això el que... Mm -hmm. Oha eh, potser per estimular creativitat no però sí per sí, vull, vull dir potser sí per crear llenguatges més particulars, no vu dir en aquell moment eh, quan un està sota pressió, doncs buscar unes maneres més die més personalitzats de dir les coses o o més metafòriques i llavors en aquest en aquest sentit potser sí que això estimula una mica la... Uh, diguem la originalitat no? i la personalitat a l'hora de, de fer i de dir les coses i el forces doncs crec que és un exponent bastant interessant d'aquella època en aquest sentit aqu d'aquell episodi històric vull dir que després n'hi ha altres i la seva producció continua sent molt interessant uh -huh. però parlant de l'època de la transició i tot això doncs crec que sí que és un bon testimoni no? Precisament la, la conferència que, que inaugura el, el dilluns 19 de novembre és el còmic, xiste i transició sí. que precisament fa el Forges Sí, exactament El de la transició ho vaig posar jo perquè em semblava que era, que era bastant interessant o sigui, perquè suposo que parlarem de moltes coses diferents no? però eh, aquest episodi en concret Uh, ens semblava bastant interessant i com que nosaltres lo guisamos i nos lo comemos, doncs una mica precovinem els títols, també. Ell em va dir, sí, bueno, fica el que vulguis però que sigui alguna cosa relacionada amb, amb xiste i còmic, eh, vull dir, no, no només transició. No, Perdó, no, sí. doncs vostè només va aportar una paraula més, llavors. Exacte, exacte. Sí. Podia posar, no sé, xiste, eh, xiste còmic i personatges que són els mateixos dels últims 30 anys. <laughs> Claro. La Concha, al Mariano, aquests, mm -hmm. un personatge que no han canviat. Sí. I seguint sent uh... vigents, que és el que em preocupa. <laughs> em preocupa molt que seguin sent personatges vigents. Avui tenim el senyor Brautfi, eh? S'hi fixat, que avui el tenim finíssim. Sí. Escolta'm, com, com aconseguiu enredar amb el Forges... Perquè, clar, dius, vosaltres feu una setmana del còmic eh, ja no amb una sabata i una espardenya, sinó amb una espardenya i un peu descalç. Exacte. L'any passat era amb una espardenya un peu... Aquest any descalzo directament. Descalzo directament. O sigui, vostès les aneu fent però cada cop teniu menys suport de les institucions. Exactament, sí, sí, sí. sí. És la trista realitat, és aquesta, sí. Uh -huh. Bueno, el Farges va ser... Jo vaig conèixer a través del, del cap, el Jaume Capdevila, mm. que vam estar a principis d'aquest any vam anar plegats a, a Madrid a una, a una conferència que organitzava l'Institut Francesc allà, que és com l'Institut Fervantes, mm. però pels francesos, no? On es parlava, exacte, I es parlava sobre la, doncs, diferències o similaritats entre l'humor francès i, i l'humor espanyol. Mm. I llavors eh, vam, vam quedar un, un matí amb a Forges en un cafè d'allà, Mm -hmm. i vam parlar de tot el tema del Dibuixen César de Fronteres, que és aquesta organització que vam a sí. l'any passat, mm -hmm. i, i bueno, de l'Instituto Quevedo i tot allò que porten endavant amb, amb la Universitat de, de Caladenar, és una cançó sí, sí. de la gràfica i tot això. I llavors vam estar parlant allà i d'alguns projectes relacionats amb Dibuixen César Fronteres perquè ell, dit sigui de pas, és el president honorífic d'aquesta associació que vam crear. A veure, això no ho sabia jo. Jo sabia que el president era el cap i que tu eres el coordinador, però no sabia jo que el Forges fos el president honorífic. Sí, i l'hi vam anomenar president honorífic. Em sembla que l'hi vam anomenar just perquè vingués, em sembla, no? No, no, no. Va ser, no va ser, com que aquest món en realitat és, no és que sigui gaire gran, i al final s'acaba conèixent tothom. Doncs qui no fa això en aquest projecte ho fan l'altre, saps? Ho vull dir que, sí. <laughs> sobretot, anem tornant de rol. Si Compte tal. que l'endogami acaba sent perillós, eh? Però sí, va ser. sí, sí, sí. sí. I, bueno, i, i després doncs, ja establert una mica el contacte jo vaig proposar al Forges com, com, com un convidat especial d'aquest any a tot on li va semblar bé i vaig... al principi va ser una mica difícil localitzar-lo perquè és un home que sempre estava bastant ocupat no? yeah. i al final bueno, doncs, vaig, després de molts interns, perquè va insistir bastant eh? i vaig per diferents punts i tal a través de la secretària del, del, de l'Institut Quevedo a través de... Mm de la seva secretària personal i tal, i al final, quan el missatge li va arribar, ja de seguida, sí, sí, o sigui, la, la cosa difícil era trobar-ho, però trobar -ho. quan ho trobes, eh, ja. si el tema és interessant, i ell sap que, bueno, que l'òptica amb la qual fem aquesta setmana del còmic i tal, i crec que molt fàcilment li va interessar el tema, i aquí el tindrem. Molt bé, això serà el dilluns 19 de novembre, a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda, sí. I l'endemà teniu eh, la presentació de l'obra pòstuma de José Faragosa Zara que, bé, era un dels puntals del Deliròpolis, també. Exacte, sí. I que ens va deixar prematurament. Sí, sí, es va morir eh, doncs el dia de Nadal, el mm. dia de Nadal de l'any passat, justament, que me'n recordo que quan vam encetar la quarta setmana de còmic, mm. ja no va poder vindre, ja no va poder participar, i va estar, doncs, un meset, un meset típic a l'hospital, i al final, doncs, no, tenia una, una, una estranya enfermedad cardíaca. Vaja. Mm. I ell tenia una obra que es deia un còmic que es deia en Peret que buscava l'amor sí. precisament bastant irònic i bastant. Sí. I, i, i estava a punt de sortir per Diàvol Ediciones una editorial d'allà mm -hmm. i mm -hmm. doncs ara finalment l'editor ha decidit tirar endavant el projecte l'obra està incompleta està terminada amb esbossos amb, amb, amb esbossos mm -hmm. de les últimes mm -hmm. pàgines i sortirà llavors ho presentarem al llibre oficialment ho presentarem el dia següent que és el dia vint de novembre, l'Ugo Prades farà la presentació, que era, és un altre membre del grup de l'Iropa, és molt amic seu, i presentarem el seu llibre a la setmana d'Obra Pòstuma. 20-N també és una data una mica per presentar un llibre, no? El 20 de novembre. El 20-N. Va ser les no? la les sí. no? De la guanya de Rajoy, <laughs> per majoria absoluta. El tema de les eleccions ens té fregit ja, perquè cada any, per un motiu per un altre, sempre coincidim i dos dies abans de fer-ho, l'Ajuntament ens treu les sales, els horaris i ja estem una mica fins als nassos d'aquesta... Una pregunta, passem al dia següent, el 21 de novembre que vostès fan aquí una cosa que a mi em crida una mica l'atenció que és el cervell caricaturista eh, hem convidat un, a un neuròleg tal vegada Bueno, el Ramon Sarlé, que és el, direm, mm. és el, és el, el, el, el ponent diguem una mica, eh, sí que té una mica de neurocirurgia, no, no, no amb títolació no oficial, però... Autodidacta, aquests són els millors, eh? Agafen Exacte. T'agafen per banda un dia de festa amb el bisturi i diuen tu relaxa't i una mica de l'agotomia i et deixen fi. I, i fan experiment. No, sí, sí. però ara seriosament, sobre, sobre què vers serà? Perquè el títol pido a l'atenció. Doncs jo estic tan, la, tan o sigui, tan perplexa com tu, o sigui, aniré a la, a la, a la, aniré a la conferència per veure què tracta. Però tinc la impressió que té... ella ha fet una sèrie de deliberacions sobre de quina manera els caricaturistes doncs, tradueixen en, en, en formes o, o en impressions immediates no? les, les característiques de les cares i coses d'aquesta. Ja. Segurament que serà molt interessant o sigui, no, no falte-ho, jo no falteré tampoc. Ah, doncs, jo, que si, si puc, ja aniré per fer una pregunta. Per què és tan habitual que les dibuixions de còmics dibuixin jocs plens de gent? Allò, abigarrats, apretats, enxuvats? És un clàssic? Sí, bueno, suposo que és queda molt bonica, les vinyetes, les de també depèn de l'estil de casco, hi ha gent que és més, que és més de, de deixar fons clarets i gent que els omple no? jo tenia la teoria que, és que com que treballen sols allà amb la seva taula, al seu despatx, en la soledat ignorats i menys esperats per la societat doncs busquen companyia dibuixant molta gent junta i la creen sí. Sí, vostè, vostè té un concepte del, del dinotaire molt estrany, eh, senyor Braut que ho sé que cada dimarts en tinc un al costat durant sí. hora i mitja sí, sí, però ja veig que no se li impalta la cosa bona meva eh? I vostè a mi estem... m'impalta poc eh, sí. Sí, perdoni, eh, ja... ja veig que no impalta Ah, un uh, impacte, penseu que era impacte. Impacte. Hi ha unes coses que sí que es farà també amb aquesta setmana al còmic, que ja també és un clàssic, que és fer les caricatures. Sí, sí, sí. sí. A més a més, aquest any ho farem d'una manera bastant bastant especial. Tenim uh, a la sala del Teatre Metropol, que uh -huh. és un bar que hi ha un, al teatre fins ara, més a Tarragona, aquí poc diuen que arriba, que obriran un altre, però fa 20 anys que ho dient, o sigui, que tampoc farem. Sí. Una festa de la caricatura, eh, on els membres de Teriròpolis doncs, dibuixarem, farem caricatures gratuïtes pels assistents i uh -huh. contemporàniament hi haurà un concert d'un grup que es diu Le Cirque, sí. per, aquí, per, la, per aquestes zones eh, per, de Tarragona és bastant conegut, uh -huh. és un grup bastant de tendència. Uh -huh. I Llavors doncs, serà una festa musical i, i gràfica, no? I, dir, i, i ho aprofitarem també perquè això és el dia 17, de novembre aprofitarem també per, per distribuir una mica tota la informació del que serà la cinquena setmana de còmic i tenim bastantes expectatives de que vingui bastanta gent aquest any no? perquè també crec que això és, és, un, és un ganxo bastant fort aquesta festa, ja veiem què passa doncs esperem ha... que tot això vagi bé sí, si el digui senyor, no, no, no, senyor... No, que... è... ja Brau no, m'ha fet, fet pensar que un espectacle molt maco que he vist és el muchachito bombe infierno que ve en una època que feia actuacions musicals i un col·legació anava fent un, un grafit un dibuix sí, sí, sí, sí. sí, sí. mm -hmm. agafant com un pla dur i anava per un pla d'organs o dos metres quadrats una cosa així, el un... sí, però, sí. i pintava bé pintava millor que cantava l'altre però també centresem. No entrarem tornarem en amb aquestes valoracions. No que és, eh, si pot, vagi la d'aquesta caricatura. Vagi, vagi, vagi. vagi. Que, a més vostè és fàcil de caricaturitzar. Ai, és que quedes al problema, no te mèrit o sigui, jo mateix una caricatura amb dues cames o un un, un tres, no sé. En fin, Uh, Miguel Villalba, el Chico Triste, coordinador d'aquesta cinquena setmana del còmic de Tarragona junt amb la gent de l'Iròpolis uh, que tingueu molta sort i moltes gràcies per aquesta estoneta de Ràdio Martorell i suposo que ens veurem en uh, aquesta setmana del còmic Aquí us esperem, eh? Sí, sí, sí, sí home, procurem no faltar-hi Perfecte, mm? molt bé La Martorella a Tarragona és un hora i quart eh, Estem a aquest costat, costat. costat Miguel, gràcies Adéu-siau, bon una abraçada sí, adéu. Ara aprofiti ah, per ara. fer soroll. Tres hores aquí i ara m'aprofitarà per fer el soroll. déu nhi Em també, volia pentinar desment. jo una mica. Per què no es pentina abans d'obrir micro? No ho sé, diuen, és ho que avui et pressament. pentinarà el senyor Monegal. No, però això serà després, a partir, ah, a partir del migdia. Ara és m... quan el que ha de fer és posar-se els calçudets sobre els pantalons i fer de professor Braut. Hola, molt bon dia, com estem? Hola, molt bon dia, professor Braut. De què ens barcerà avui Doncs avui la seva sapiència? Avui voldria sobre diferents temes, que l'actualitat està candent, està frenètica, està animada... No parlaré de manga, I i no, no Saló del Manga. Idò, vostè m'ha del Manga. No parlaré. És, és obsessiu, eh, també. No és obsessiu, no. És que, escolti, s'ha que observat, i això és un breu parèntesi, hi ha llocs que, com que ja no hi ha obres públiques, ja no poden mirar les obres els llocs, anaven a mirar la desfilada dels otakus eh, aquests no, que anaven... Però és que és un espectacle. És que és un espectacle. És que és un espectacle, eh, és un espectacle eh, dius. I lliguen eh, els otakus, poca broma. Dius, eh, què, què eh... porta una persona posar-se una perruca, uns vestits estranys, pintar-se la cara i passejar-se per Barcelona. Buscar la impunitat, escolta, jo si hagués de alguna baratolada la faria Però bé, comencem, doncs, dels diversos temes de l'actualitat, he seleccionat el que era més inevitable de tot, i que en principi fins aquí quatre anys no haurem de tornar a parlar, que són les eleccions americanes. No parlarem tant en una clau d'anàlisi política, a veure com va el vot per a Yohua, cosa que... Me'n lembre, sí. Cosa que, d'altra banda, de, sí, vull dir, tots aquests experts que saben dels de, de Estats Units, quants d'ells han viscut a Yohua? O sigui, I, ningú... I quants d'ells situar Yohua en el mapa? De fet, molts nord-americans ho saben, entre altres coses, perquè hi ha, uah, hi ha vaques. Vaques, cavalls... Sí, sí, sí. O sigui, Carolina del Nord, Carolina del Sur... Ai, això és diferent, perquè ja tenen el Ku i vulguis que no la cosa és més divertida. I plantacions de tabac. Exacte. I llavors te'n vas a l'Alabama, que tenen la Coca-Cola, no? no sí, coses. sí, tot el temps, sí. No, res, doncs anem a parlar d'una sèrie de coses americanes, així en general, entre els Estats Units, enclau política i no només política. La primera és informar que el senyor Barack Obama, Barack Hussein Obama és el seu nom complet, és el 44è president Nobel nord-americà. Això és molt o és poc. No està, és un... Perquè llavors, a veure, si guanyen les eleccions, que serà el 44? Seguirà ser el 44, i ja no ser que guanyi no, no, no, el Mitt Romney o un altre candidat sorpresa. No, se... Continuarà ser el 43, doncs. No, serà el 45. Bara, quan serà el 44 president? Pot ser-ho un o dos mandats? Mm -hmm. Si ve un altre... Si és... No, seguirà és... sent sí, no, el 44è. O sigui el que... 44è. És més, n'hi ha un que va durar 3 mesos, va morir segons les males llengües perquè un sifilà sotterriba, segons unes altres eh, va dir simplement... Que... Una insuficiència cardíaca es diu. No, va ser pitjor, perquè es veu que anava atorrat i va caure i tal, i una pulmonia, però ser és igual no entrem. No o sigui, sé. José Obama és el 44è president. Això és molt o és poc? Doncs miri, vostè, en diferents països del mateix continent, per que no ho sigui dit, i ens hem trobat que a Bolívia... Eh, té 195 presidents en 190 anys d'història. O sigui, president per any van. Eh, més, és sí. més. Hem concretat que al període de 1825 a 1982, és a dir, un període de 157 anys, va patir 188 cops d'estat. Sí. Això està, està molt bé perquè... Eh, vostè... O sigui, tu ets militar allà i dius, si no dones un cop d'estat és que ets un nena. Exacte. Exacte. Pensa, és, és el que té. El... A veure, no t'avorreixes? No t'avorreixes? No, no, ja, ja, no... ja. ja. Això per no parlar de topinades i trampes diverses. Més qüestions que hem trobat sobre els Estats Units. Eh, sóc, també parlant de presidents que són molt mascres i tal, en eh, termini d'aquest llistat de 44 presidents, a quin podrien destacar, doncs a part d'aquest que va morir els 3 mesos, he trobat un molt interessant, un anomenat gran, un home del segle XIX. Ulisses C.C. Grant? Sí, com ho sap? Perquè havia sigut general de l'exèrcit eh, del nord i tenia fama de ser un alcohòlic. És que per que qui el, la notícia? El, els va portar amb un desastre ah, a la batalla de Gettysburg. Doncs és que aquesta és la dada. Aquest individu va anar a la presa de possessió borratxo. Sí. Malauradament encara no s'havien matat al cinema ni al vídeo, en el qual no, no podem penjar al YouTube i es hem d'enrafiar de les cròniques de l'època, que tampoc hi havia fotografies sinó que hi havia dibuix. Clar, no, no, i llavors encara sí. que es fotografia, es posa la fotografia recta, si el tio està tort, ah, sempre es pot trucar. Ah, exacte. Més qüestions americanes, eh, jo buscant un element, diguem cultural, culturals americans, com l'hamburgues Eh, resulta que l hamburguesa no és nord-americana l'hamburguesa, tampoc és d'Hamburg eh? no. i el Frankfurt és de Frankfurt? Eh, tampoc eh, no, És curiós, sí, sí, sí. és curiós això no, A veure, jo, jo he, trobat, eh, he trobat que segons sí. això hi ha autors de Saxònia que diuen que la carn picada l'estil de l'hamburguesa en realitat és de Saxònia i uns altres diuen que és de baviera i uns altres diuen que és polonesa pues, Jo quan era petit la meva àvia deia el filet rus és es que no ho descarto no, no el descarto no, no i al filet rus li deien així perquè es veu que els col·lectius no sé si diuen en català. És veritat que van ficaven, inventar van a la cella i amb la suor del cavall i xaca-xaca-xaca anaven, xaca, anaven fent la carn picadeta, i llavors es menjaven el tàrtar. El estic tàrtar, que era, així sí, com eh. poc fet. També, els texans tampoc són de Texas, eh, resultat que són d'origen alemany, també. Bé, bueno, els texans estan fabricats per un senyor que era jueu. Exacte, el senyor sí. Levy Strauss, que, que després, va, van a fer, van a fer una, una fàbrica de tendes de campanyes es va arruïnar. Eh. I va aprofitar la, llona, la lona per fer texans. Vostè ah, sap una cosa molt curiós dels texans? Diqui'm. Que... Li perquè jo vaig fer els dels texans. Què em diu sí. ara? Sí, sí, sí. sí. Bueno, ja l'hi un altre dia. Ah, però vostè ha fet coses manera. interessants, eh, en aquesta vida. Sí, sí. Saps que té 300 anys Resulta que aquest sí. senyor eh, va veure que això de la lona no funcionava i diu, va, faré un, uns pantalons pels vaquers i pels miners i tal. Uh -huh. I fins aquí molt bé. Però va posar uns rematges i no em va posar un just a la bragueta a la part de l'entrecuix. Cosa que feia que quan ells estaven fent foc Mm -hmm. allò els es calfava i tenien unes cremades tremendes a sàua ser mm -hmm. la part. Mm -hmm. Llavors es van donar compte que un botó allà no era no dava bé. Exacte. Eh? i no es podia posar cap ramatxi. Deu, eh? sí, Fem... sí, blau, blue jeans, ja, ja ho he trobat una pàgina web que es titula mm -hmm. així blau blue jeans, explicant l'origen del tim blau, perquè originalment els que eren de cotó no tenien per què ser de color blau, però el color blau que tintat era més barat i aguantava millor Més qüestions eh, La mare d'Obama, la mare que el va parir, com si diguéssim No, no, com eh, no, no, si diguéssim no, no, no, eh, Doncs té nom d'home Té nom d'home? Se anomena Ann Dunham Però el seu nom complet és Stanley Ann Dunham I per què es diu Stanley? Perquè son pare, eh, és a dir, l'avi d'Obama Volia un nen i li va sortir una nena. Abans passava molt, no? I avui, un nen ja es dirà Nicolás. En aquella època, doncs, o no existien les ecos, o les ecos eren molt precàries, eh, molt cutres. É, éren, éren una precàries, puta, eh, es veia un bunyol allà, dius, sí. Generalment ja un feien una radiografia i quan la senyora estava de d'huit mesos llargs. Exacte, per no correr riscos. Innecessari. Mm. Doncs va posar Stanley. Jo crec que... D'altra banda, una altra... Inspirat pel lo del senyor Livingston? No, perquè és un nom. O sigui, és que, ah. a, a més de masclista, i era, és que era poc creatiu, l'home. I s'anomena Stanley, doncs ho posaria Stanley. Veus que bé sí, sí països que tenen prohibit els pares posar el mateix nom amb els fills. És que jo ho prohibiria totalment. O sigui, dir, ah, sí, sí, sí, sí, jo sí. agafaria aleatòriament un nom de la guia telefònica o del llibre de Murmur, que com que el Mil Romney és Murmur, doncs també sí. m'ho portaria perquè el llibre de Murmur m'inspira en aquests dies, perquè mai se sap. Mai se Però, per els Murmurs hi estan adulterats, que això que no els hi deixen fer la poligàmia han perdut part del seu encant. És que jo, a veure, jo m'agradaria fer una reflexió molt, molt seriosa sobre aquest tema. Eh, per coses del bipartidisme, els nord-americans hauran de triar entre dues persones molt rares i molt sospitoses. Rarres sospitoses per perquè Perquè un és negre, però no sap ballar, i l'altre és murmó, però practica la monogàmia. Sí, jo d'això se'n sí, se sí, diu descastat sí, i traïdor. O sigui, sí, sí. És el mínim que se'n pot dir, això. El, el, senyor, el senyor Smith quan va fer els mormons, que els va fer amb una idea clara i... Fins a vostè com han acabat. Home, va vale a dir que l'església mormona eh, porta, segons l'últim recompte, 190 sessions en, poc, en dos segles de vida, vull dir que menys de dos segles de vida està, està molt bé. Aquests són els de casa de bruixes de Salem, no? No, són molt posteriors. La caça, la caça de bruixes de Salem és de finals del segle XVII, però vull també eren mormons que els van cremar no, no, no, no. No. els mormons són, són, són del segle XIX es poden uns 200 anys però vaja és igual. vostè també ja té una edat que 200 anys dia, vostè o sigui, no li afecta, a mi no, no ja. m'afecta per mi és com a baix d'aixo més qüestions, per ser president dels Estats Units cal ser, ser nord-americà de naixement que haver nascut als Estats Units per això Barack Obama va publicar la seva partida de naixement perquè molta gent dubtava que realment fos nascut a ah, sí? Hawái si, no, si no és, no, no és nord-americà pur pur no. No, o sigui, tu... vostè arriba, es nacionalitza no pot ser mai. No, pitjor si eren... encara, els teus pares són americans però se'n van a viure a la Xina i et pareixen mm. allà? Vull dir, ser mm. fill d'un diplomàtic és xunquíssim per la teva guerra política. Doncs res, la qüestió és que... Tot... Bueno, sempre poden arreglar perquè si neix dintre l'embaixada és, és, és, és nord-americà. Sempre pot ser un apanyo. Eh, per aquí ve la cosa perquè, efectivament, Hawái no va ser estat nord-americà fins després de la Guerra Mundial. Ja. ja havia nascut Bargoan, però o si sigui, hagués estat més bé, podrien encara intentar buscar aquesta escletxa, però tampoc funciona. La qüestió és que, si bé és no poden importar presidents, cosa que per exemple o sigui que fèiem els catalans, no deien sí. cap maní, que un Montilla ha nascut a Andalusia, hagi estat president. president. Sí, sí. Nosaltres no ens preocupa gens una mica. que exporten presidents, n'han exportat uns quants, jo en destacaria ah, sí? un, exacte, anomenat William Walker. Em sona marca de whisky. Exacte, doncs és, mínim, és la cosa més eh, amable. Eh, el germà gran li... del Johnny, no? És el més amable que se li pot dir al senyor William Walker perquè va ser president de Nicaragua, va ser president d'El Salvador, és més, va arribar a crear la República de Sonora, al nord de Mèxic, a l'estat <coughs> mèxic de Sonora. Bàsicament l'home era un filibuster, el contractaven per anar guanyant guerres i fent batalles i en un moment donat el teu president i on anava i feia... Oh, està un... molt bé. No, el pitjor és que a Sonora tenen bon record d'ell, perquè... Va ser millor que l'antessor i el preassessor És a dir, va ser millor el d'importació que els autòctons O sigui, Era que, els va, fer bons, més, que diu, els va fer bons Allò que diu, els va fer bons No, no, dintre de Segons Filipe Usteroma, com intentava ajudar la gent I aquestes coses Més qüestions de política americana Així interessants sí. que he trobat. Eh, és habitual que els presidents nord-americans pateixin atacs de tota mena? És un, és un líder? És un atacs màquic. que es refereix a... Agressions agressions, agressions, agressions. agressions. No s'ha no de dir, de dir que sí, fan atacs d'acord. Eh, ten, ja tenim un professor que va morir a, sí. va ser assassinat pels anarquistes a l'any 1900. Eh, no ho tinguin notat, això. Pues igual, eh, atemptats terroristes diversos, agressions. Abraham Lincoln, el més famós dels sí. presidents assassinats. Ah, sí. Això passa per anar al teatre. No? Ah, exacte, veus? No? Si et quedes a casa de mirar a la tele, sí. això, a la no casa, això no passa. El que passa no havia a tele. Ronald Reagan va ser també agredit, però va sobreviure per sobreportar desgràcia. Llavors he trobat que el cas del president dels Estats Units que ha estat víctima d'una agressió violenta, d'un atemptat terrorista més curiós de tots, és el, és el president Jimmy Carter. Jimmy, Jimmy Carter, Carter? el del cacahuet. Exacte. President demòcrata, el 39è president, per ser exactes, va ser atacat per un conill salvatge. Quan dic un conill salvatge no em refereixo a una divorciada eh, que ho passés malament. Eh, eh... No, per l'horari tampoc no, no s'esplegui més amb els conills. No, no, no, conills. simplement era una, anima, una espècie autòctona de l'estat de Geòrgia que eh, ella estava passejant en barca. Però allò no no. va ser un accident, home, no va ser, no, no, no va ser un, un atemptat. No, no, que el va agredir, que el va agredir, que va mossegar, i van haver-se sí, pensat. Sí, però ser va rares. ser un accident, vull dir, home, passava i va passar el conill, ningú sí, sí. li va dir amb el conill, ja. vés a mossegar el president. Home, és que el conill va actuar per motiu propi. Ah. I és una teoria que tinc. Igual és republicà el conill o islamistes, també se sap perquè sí, això va no, ser no, Serran. No. L'única que sabem és que en diferents peixos com l'Iran, que és el que havia tingut la crisi dels sostatges, que per cert s'ha estrenat una pel·lícula aquest cap de setmana referent a aquest tema, mm -hmm. doncs sí, sí, sí, això es va fer molta conya. Li queda cos... menys de... Un... Li queda un minut, vaja. Em queda un minut? Ostres, doncs eh, més coses així interessants dels nord-americans. Doncs la primera que... Mm, Nord-Amèrica és un país que perfectament... Eh, bé, si sí, anava a dir perfectament ha tingut guerres, no farem un resum de guerres, sí que podem dir que la patria, el capitalisme, és una patria feta a eh, cop de tal unari, podríem dir hem estat fent un recompte, efectivament eh, Estats Units és un país que eh, les seves grans creixements eh, territorials les seves grans ampliacions de mm -hmm. frontera no s'han fet de fruit de grans batalles o de polítiques matrimonials com es en a l'Europa medieval no? d'allò d'aliança i hered això de l'altre si, si no compren, Exacte. com van fer amb l'isla de Manhattan Quanto eh, queres? Aquesta va ser encara una cosa colonial dels britànics però van comprar la Florida als espanyols li van comprar mm -hmm. la Louisiana als francesos li van comprar Alaska als russos li van comprar la zona de Tucson als mexicans van pactar un preu amb els britànics per Hawaii i bé, l'únic punt dia és que els nord-americans poden dir, això és la meva pàtria i tinc una per factura que ho demostra. Bé, senyors senyors, connectem amb els serveis informatius d'aquesta casa i que ens ofereixin la, les notícies aquestes i potser ja sabrem, em sembla, ja deuen haver obert els col·legis electorals, no? Ah, doncs vaig a votar mateix. No, no, dic que ja sabrem a veure qui, qui porta avantatge. Ah, doncs ja vas a la lavabo. Exacte, ja. vagi al lavabo. and your passen 7 minuts de la una del migdia i ens plau moltíssim eh, molt, saludar molt moltíssim, moltíssim saludar el senyor, senyor que ens pentina setmana darrè setmana i ja amb la seva secció, eh diríem endressada. És a dir Pantinada la seva, Pentinada, la seva secció... Cosa que no es pot dir del seu crani de forestat, però és... ho oh, hagi. De, de, de Ferran de, Monegal. Ah, del senyor Ferran Monegal. Bé. Eh, senyor Monegal, bon dia. Bé, sí, nics, eh? ja veieu fent bromes fàcils ja eh? del meu cabell o del meu no cabell. Eh? <ríe> és, és el senyor sí. Braut, que és així. Sí, eh, avui, Braut, avui sí que el pentinarem, no, el senyor Braut. Oh, oh. Eh? Ah, sí? Hombre, però, però, eh. Què he fet jo? un personatge que està fent vol Ricardo, qui ho anava a dir eh? el Ricardo, sí. un home eh, d'allò més acomodat més despistat més resultarà que a partir d'ara era bo molt bo i tot al costat d'en Brout l'haurem de fer eh? sant, no? amb el senyor Ricardo això, això sí que té un mèrit extraordinari eh? mm -hmm. que en Brout hagi fet això eh? però veu com innovem amb aquest programa? i encara que sigui anar pitjor això mateix eh? un canvi pitjor no deixa de ser un canvi a això mateix. Veu, el senyor Brau és profund, és profund. Bueno, sí, està, estarà content, no?, que aquesta setmana ja ho té tot, tot enllestit i ben endreçat sí, i ha funcionat, no? Sí, eh? eh? Fixeu-vos, fixeu-vos, anem pel primer tall. Anem pel primer fixeu tall. Fixeu-vos, si aquest home, M. Braut, un home que comença el programa i no, no, no hi és, no hi és present, no comença el programa. Endavant. Que la dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que t'obliguen a pagar bitllet. Vostè no sap que cada vegada costa més colar-me. Ah, o sigui, el, el problema és perquè vostè estava donant voltes per dintre dels ferrocarrils amb els secolates darrere. Exacte. Mm. O sigui Mics recorregut li he hagut de fer corrents pel mig de la via. Bé, doncs un altre dia, fàcil favor, de venir a peu, s'aixeca vostè a les 4 de la matinada. Bé, és el senyor Brau, és el senyor Braut. Jo veieu, comença un programa i, i, i arriba tard, eh, i s'inventa excuses, que si la Renfe, que si no sé què... Eh? Home, li haig de dir que avui ha arribat 5 minuts abans, el senyor Braut. Sí, És el primer dia des de que fem el programa que ha arribat 5 minuts abans. De fet, ha arribat 20 minuts abans, però m'he quedat 15 a sota parlant per telèfon perquè no es malacostumessin. 5 minuts, eh, amics? Un programa en directe. Eh? Sempre s'arriba com a mínim 3 hores abans o 2 hores abans eh? per acabar de redactar les coses, eh? acabar de preparar-ho tot que estigui en ordre, eh? coordinar amb els tècnics, eh? de tots els talls de veu... Eh? generar una complicitat amb l'equip eh, no, aquí no, aquí s'arriba 5 minuts abans, s'obren els micros i vinga, va tira't endavant eh, bé, jo estic agraït amb ells perquè gràcies a aquesta actitud jo tinc feina eh, sí, sí, el, el sí, el sí. i el senyor Ricardo estarà content de, de, de veure que vostè l'està tractant de sant exacte Hombre, mm. eh, Ricardo, ara podria, podria ser el nou cuní de Catalunya, eh, el costat d'en Brau eh, uh! perquè fixeu-vos, eh, l'home aquest arriba tard eh, arriba tard Eh, mm -hmm. i total, quan comença a xerrar fixeu-vos si té bon o mal gust estem parlant eh, del tsunami que hi va haver a Nova York eh, i dels apagons de llum que hi va fer i tot el que va generar endavant total, per què? No? pel futur que ens espera ens engendrem més fills, no? exacte no? o sigui, per exemple, el ah. moment que dius, estem tornant al segle XVIII no ens tinguem més fills, ja et fiques mentalment dius, ningú em pagarà la pensió i de tindre descendència jo no sé si l'assegurança això ho pagaria és sí, un accident, ara, com que no hi havia llum em vaig posar allà, sí, ens no. vam animant. He procreat és un accident Podem fer acudits grullers sobre un m'equivocat de forat perquè no havia llum o no cal? No, Val, no. Quan... Bé eh, Fixeu-vos, eh, quin mal gust eh? M'he demanat permís Un home eh, que són eh, un, una població que ha patit víctimes eh, i ells fan bromes sexuals eh, va, tot... el, senyor, el senyor Braut en honor a ell va demanar permís de fer la broma i jo li vaig dir que no Sí. Tenim una certa contenció, fins i tot. I, en canvi, continuen plantilla, eh? Això sí, veus? Sí. Mira, sí, sí, són aquelles coses... La, la vida és així, es carreguen el programa aquest del bestiari il·lustrat i, en canvi, m'hi entenen aquí. Mira, el món és injust i, i fins i tot cruel. Això mateix, eh? I incomprensible, a vegades, també, eh? Mm. Però pensi que ens donarà moments de glòria al senyor Braut, eh? Sobretot a vostè. Sí, sí eh? Minuts d'hora, com, per exemple, els que li va donar a vostè, eh? El que va donar a vostè, eh? que li va haver de cridar l'atenció perquè l'home estava parlant i no sabia on apuntava la veu. Endavant. Jo tinc aquí digue, digue, un, que un que article que... interessant sobre per què les dones tenen més... Per, dones. Escolti'm una cosa, vostè ha après algun dia que la ràdio s'ha de posar els auriculars i ha de parlar a una distància del micròfon, no parlar arrembat a la paret, com, com si fos allò... Eh, el, el, el, el vago de Minnesota que feia el gin? Bé, senyor Monigal, això és una característica del senyor Braut. O sigui, el senyor Braut està calladet mentre eh, estan, estan els anuncis, o i el moment d'entrar és quan comença a fer soroll amb les cadires, es que com que està el, el micròfon apagat. Pensar que estàvem parlant fora d'antena, això. Bé, bé... Eh, no, com que no trí... sé si mai quina llum he de mirar... Sí. La, crit, la crítica està feta, eh? La, ja l'ha fet el Requesens, per mi, eh? Ja li he dit el que li havia de dir, eh? Bé, repassem, eh? Hem passat tres talls, un home el copresentador arriba tard, no es presenta l'hora que comença el programa, dos, fa bromes sexuals d'una desgràcia, eh? tres, quan parla no sap ni on està a punt, ni on té el micro. Eh? Aquest és Josep Braut, eh? el substitut d'en Ricardo, eh? un home eh? que a hores d'ara ens sembla la glòria eh? al costat. Eh? Escolti, què li, què li ha pagat el Ricardo un vostè perquè li faci tanta, ta, tanta raspatllada? Bé, estem preparant un projecte per allà no, no he anat allà, ai que això no podia dir ah no, eh? no, no, no ja, ja, ja va bé o sigui que està preparant eh. vostè un projecte d'esquenes nostres amb el senyor Soler eh. Eh. En fi, i eh. vol dir que triomfaran gaire vostè i el senyor Soler perquè és clar dos de la tercera edat igual eh. és un programa adreçat a públic també té raó, senyor Grau o el públic infantil comptes de, de la vora del foc mm -hmm. l'important és la solvència eh? sí. la solvència, solvència contrastada i no, no l'edat Eh. O sigui, m'està dient que el senyor Soler és molt sovent. Això mateix. I, eh. I es va passar a vostè tres, tres temporades criticant-lo? Bé, un s'equivoca també, eh? Un s'equivoca, <laughs> eh? Ai, Però senyor. Però temps veu, els, veu les virtuts de la gent, és eh? És que ja el senyor, Solés, el senyor Ricardo és un gran home, és un gran periodista, eh? Que estava... Estava mal influenciat, clar, estava mal, eh, veia, clar, veia, la la, la, la col·laborativa d'enrecaçens, mm. eh. Un programa mm. hauria gut, hauria d'haver dit en mal a companyia, eh, en lloc d'en companyia, eh. Una pregunta, com, com ho va fer? Va posar, clar, vull dir, busca, que és un amic solvent, que va posar un anunci posant busco senyor solvent. Això té connotacions. Solvent, eh? Mm. Sol, en i subrat. Eh? Ah, solvent i sobrada però això jo sí. feia més que vostè busqués senyora solvent i sobrada més que un senyor Ah, exacte Bé, eh, arriba una edat ja que tanta te fot el que sigui, si és carn és peix o el que sigui eh, S'està eh? donant compte que s'està autofent un tall no, amici, per la que ve eh? Jo avui eh? superé carn i a la nit menjaré peix i on està el problema Ah, eh, ja, doncs el mateix que l'altre dia el senyor Braut deia dels forats Tant eh? que cas... fa carn o peix quan fa servir d'entradura de postissa L'important és que estigui ben fermada. Això s'està convertint en una meta-secció, meta eh? Està <ríe> criticant la, la secció de crítica, eh? És un bon moment de baixar eh? Sí, senyor. Doncs, senyor Monegal, ja veu ara com funciona tot. Ja suposo que té la mecànica ja ben apresa. I la setmana que ve, doncs, l'esperem amb, amb més pentinades, eh? perquè el senyor Brau, com que porta el cabell llarg, necessita ben pentinat. La mecànica sempre ben engreixada, sempre. Exacte. Exacte. Així m'agrada. Que li eh. vagi bé la senyora Solvent, Ai, senyor Monigal. Eh, que mola amb tu els cabells, és una notícia que miri què dic. Molt bé. Eh, I aquesta cua de cavall que em portes tu, eh? a veure si... Eh? Això que ràdio eh, no es veu. És com Samson, eh? que un dia te la tallaran i parlaràs. La, la, la cua de cavall es refereix, no? Que la cua mateix. de cavall. Ah, val, val. Mentre som tan i una cua de burro, no em preocupa. Així bé, senyor Monegal, ens retornarem a trobar la... la propera setmana. Així mateix. Eh? Que, que vagi molt bé amb la senyora Solvent. Molt bé, gràcies. Ja us el dedicaré a vosaltres. Molt bé, moltíssimes Així. gràcies. Passi bé, senyor Monegal. Adéu, -siau. adéu. -siau. Adéu, adéu. I continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. Això és en companyia cada dimarts a partir de les 12 fins a dos quarts de dues. I a eh, aquestes hores és moment de saludar el senyor Sergio Fidalgo. Bon dia. Hola, molt bon dia. Senyor sí. Fidalgo. Hola. Hola, bon dia, senyor Fidalgo. Que ens sent? Molt oh, bé. Bueno. Bé, més o menos no ens ha de sentir bé. Si no ens sent well, s'imagina el que dèiem ja està, eh? total. Exacte. Es que imaginarme lo que vosotros decís es tan placentero. Exacte. Senyor Fidalgo, jo m'he intenc perquè vostè em va enviar un mail i em va dir que parlaria de Vilafranca. I no va concretar quina? La de Tenerés, claro. Ah, aquesta. Ah. Compte que aquesta està a prop, eh? Que de Martorella i Vilafranca és un moment. Jo, a veure, jo recomano a, a los queridos oyentes que son... Pueden ir a esperar A, a l'equip d'este programa D'aquí un quart la Faldran d'allí Para que les peguin Que el bateix, lo fases de béisbol Se pregunten Por el senyor Lluís de Casel si... Diguin No, no Simplemente Que el Franca És una ciudad Bueno Ustedes la, la, ustedes la conocen? Sí Sí, sí, sí Varies vegades está, sí, no está, no está, está sí, sí. sí, sí ¿Quién no es terminó a Franca? ¿Y quién allí? Vol detalls? Vull dir Perquè se lo hagi Sí, sí, sí Por supuesto ¿Qué van fer allà? Jo? Jo no no, què he que fet, fet jo en persona? No, pues sí. ja, a, a veure, vegades, què referint, a què està referint, senyor Fidalgo? Que allà es va fer un no, no. evento o què vam anar fer nosaltres allà? Què fos vostè? ¿A vostè es que no fos franca? ¿Cuál fue el motiu que les llevó ahí a tal villa? Doncs vam anar amb el senyor Ricardo per qüestions de feina un parell de vegades i vam din allà. I jo sé que el senyor Ricardo ha anat i ha anat a dinar cabes. Doncs jo he anat allà de festa i, i alegria. Sí doncs pues ja ho veu ah, vostè. Va que, on de nit, podia ser Vilafranca del Penedès, com podria ser Figueres, com podria ser Cincinnati, eh? no, no? i la seva ingesta del segurament segurament no feia, no. feia que no. també confongués la ciutat. Per què ens ho no, digo, això, senyor Fidalgo? No lo digo, porque es que la encontré pues, en una de les ciudades més aburridas del univers mundial, pero mundial. O sea, eso de pasearte un sábado por la noche a las 9 por el centro y no ver a casa nadie, mm. a casa no a ni en los bares. Mm, eh, es es aquello que dices... Es, Más que porque luego Vilafranca tiene pretensiones de ser grande y de que volem ser capitado la reguería del Penedés y somos una ciudad moderna y somos muchos y somos muy guays. De hecho, son muy, de hecho lo, lo, las tres o cuatro personas a los que le preguntamos alguna duda que teníamos eran muy estirados y nos miraban como, mira, otros dos pisapins que, que, que han venido a visitarnos a, a nuestra gran villa y urbe y regocijarse del, del bienestar. Y claro, decías, hostia, pero si sois una mierda de pueblo. Perdona, yo... això va ser un día de pluja o un día de no pluja? No, no, no, no, no, no hi havia, eh? No hi... No hi havia. És que igual són cargols, llavors. Són com no, no, cargols no, no, jo lo digo. O sea, si, no. si, si, si, Havio una tipeja en, la, en, en una de les plazas, que és principales, d'informació de dels comerços del centre, mm -hmm. que preguntaves per un, un, un restaurante afamat i se dia, bueno, sí, per allà, como diciendo, no te lo pienso decir, sé dónde está exactamente, pero se, se, se te nota que eres de Barcelona y no me sale del os o barrios decirte-lo. Vol dir no, que era tan dolenta aquesta senyora o vostè no, no, no, la va interpretar no, no. malament? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, si usted enseña que yo fui, me bajé los y enseñaré mis miembros, no, no, no dice nada, nada, nada, nada, nada, ¿eh? o sea, toda la ciudad, o sea, toda, no solamente, es toda la ciudad, o sea, mmm, o es sea, aquella decir, bueno, vale, pss, pss, pero hostia, ¿qué os, qué, ¿qué os creéis? ¿Os creéis Nueva York? Es que os, es, os creéis Nueva York, o sea, la pregunta, o sea, alguna persona que fue amable, el todo lo demás, es decir, bueno, vale, hostia, joder, que, que humos, ¿no? ¿Qué humos para, para servir la del PND? Permíteme una pregunta, ¿y qué van a hacer usted, viva franca? de turista eh. es va equivocar a sortir de sí, l'autopista sí, sí, no, de turisme, fem una noche d'hotel con, con un spa però si no sal... un sitio bonito, perdona, si no, no. però veure, una cosa és que havia atrapa-lo, diguis vaig passar una nit a la Sardanya. això seria un atrapa lo, i una altra és un precaríza-lo no? que seria, vaig a Vilafranca al venès perdoni, anava a Bellvitge a Vilafranca i jo em quedo a Bellvitge però no, va no, vostè no, parar jo, jo siga, algú com jo... vostè que viu a Bellvitge jo em quedo a Bellvitge no, yo le, le compro a, a usted, yo sé que mm. nuestro, nuestro terruño le enamora, nos que nos seduce, nuestros bares le encantan. Preos, pero sí. que estamos aquí la cosa maravillosa cada día, de vez en cuando nos gusta bajar el nivel y mm. por eso pues, vamos a otros sitios. Ya, mm -hmm. ya. Yeah, yeah. no. Y esa es la visita franca y la verdad es que la, mi pregunta es, vale, ¿salvo ver ver cuando los haya mm -hmm. y irte a las cavas, que bueno, te vas a las cavas que serán vistas afuera? Mm -hmm. Y para qué, por qué la gente va a, a Franca y hay, jo ja, ja heu... li deia, perquè jo sé que el senyor Soler havien organitzat dinars allà amb la família i naven i tenien el cava i llavors els deixaven un espai que ens anavien barbacoas i no sé què sí, més. Sí, exacte, usted se va a una, a una cava de las afueras a tomarse una barbacoa, ¿vale? Eso, eso, con su cava. eso lo voy a entender, pero usted está en el centro, entonces, ¿por qué? ¿Por qué la gente va? No sé. que vas, el centre és la versió cutre de Palència. Passes a Palència i ves, ves el Intimissimi, el Yamarai, ves el, el Vesca... No, aquí són més pequeñas perquè són més cutres. O sea, en Palència són més cutres són més pequeñas que en Barcelona. En Vilafranca són més pequeñas que en Palència. Con lo cual, estàs viendo la versió introducida de Palència, o de Palència, o de, de Sòria. Mm -hmm. Estàvem fent cochinillo? Com, molt, molt, molt, molt, molt, no, no es No, no, no, no comí mal, això tengo que reconocerlo. Oh. Veu com ja ha trobat alguna cosa bona? I això no, com li van voler dir el no, no restaurant? No, no. No Pero no, la pregunta, es, no, el es... no, el restaurante no, el restaurante no lo pienso decir para no hacer de todas las políticas. No, no, no, que, no Porque, que aquella noia no, no, no, no le volía decir dónde era el restaurante, pero usted va a trobar un restaurante que baja la B. No, no, sí, no, es que estallamos donde íbamos. Eh, ah, eh, sabíamos, val, val, val, val. Se ha preguntado por uno en concreto. Mm. O sea, no es, oh, ¿dónde lo saqué yo? Dedíqueme cinco minutos de su tiempo para a este pobre hombre, lo que dónde puede comer. no, no, estallamos al nombre, el sitio, incluso la calle, y... Mm. I perquè m'insprearen el visitant foren castigats pel senyor. Això és un fragment Exacte. del llibre de Murmó. El porto aquí. Sí. Com que el Romney és Murmó i estem en eleccions americanes, he portat a mi el llibre de Murmó. Ah, sí, m'agrada que vostè, si vostè i... l'han fait... O sigui, vostè diu que és prorromne, pro, pro com vostè te m'ho diu. No, no, sóc prorromne. Què passa a, pa, a... a l'Aidahou? No, no, no, o a sea, l'Aidahou, jo o sea, crec que ni a la pròpia gent d'Aidahou li importa un rabat el que passi a l'Aidahou, no? De Deixem-me d'això, home, me... després una cosa programa que se'm posaria a rapejar si cal, no? Perquè com que és negre i tal... A veure, a, a, és... a mi hi ha una cosa que em sorprèn. El senyor Braut és l'únic senyor que conec que té una bíblia dels mormons. Exacte. I va, no, no, comptar, I va ocórrer que després de uns quants anys, va, vinar, va vindre d'entro del poble de Nefi un home que es feia dir Sherem. A ver, jo, el Sr. pode tenir el, el, el, el, el Livre del Mormón, però quina usted vostè la Constitució Fundamental de la Unió Soviètica? Eh, sí, per internet. Aquella que parla del no, no, dret a les vacances. No, no, no va no, eh, no, no, no, no, no, a internet, tot, el paper, el el llibre. Sí, sí, no, però són molts articles. A mi m'agrada el de les vacances, que no, eh, és no, el millor. No, no. Sí, sí, sí. Le puc le puc assegurar que la Constitució Fundamental de la Unió Soviètica és més curta que l'estatut i no és està... no una, no una broma eh? o sea, perquè tengo ambos textos perquè vostè la té senyor Fidalgo en paper i traduïu sí, el català al castellà o la té en rus? no, no, la tengo en castellana editada por la agència de prensa Novosti, que era aquella mm. agència maravillosa que intentava evangelizar a todos los pobres capitalistas i lanzaba grandes tiradas de libros que solamente compraban la gente del PSUC en aquella època, los del FOC de Felipe, y luego yo cuando crecí me iba a los, los, los puestos de chiringuitos de estos partidos en los barrios para yeah. comprarlos. O sigui, M'estan mm -hmm. espantant, eh? perquè mire que he vist llibres estranys, eh? però vostès tenen uns llibres... Pensa una cosa, hem començat parlant de Vilafranca al, i el marxisme del mismo. Per què no combinem tots els elements? Podria ser que el fet de que Caixa que Penedès hagi petat tingui alguna cosa a veure amb aquest estat d'ànim de la gent de Vilafranca? Mire, les, mira, ja pues estem de Vilafranca, tinc un llibre en mis manos ara mateix de 190-120 pàgines, cuyo mm -hmm. títol és El parlamento soviètico en acción. El parlamento soviètico en acción? De I... Aleix, Alexei Szytikov, president del soviet de l'Unión del, del Soviets Supremo de la URSS. I de quin any és això? És l'any 78. L'any 78. És bueno. un llibre d'aquests que... que, que si, ¿Por qué lo tiene usted? Pues yo no sé por qué lo tengo, pero... Lo tengo. Exacte. A veure, miri, jo tinc un llibre molt, molt estrany que és un diccionari, que és el diccionari espanyol-bubí-bubí-espanyol. Eh, un respecte pels bubis, que jo en conec. El bubí. Sí, sí, la gent de l'illa de Bioko En conec un parell? Sí, sí, de la part de Guinea... L'illa de Espanyola Bioco, concretament. I es sí, sí. veu que es va editar un, un diccionari... Fa més de 40 anys, sí, que l'han de ser espanyol. Sí, ja, ja. Jo, jo tinc el llibre. Sí, sí. Què hi ara? Sí, sí, sí. Lo tinc vostè, és el bubí. Jo tinc el llibre aquest, i és una història que va editar edicions a Michael's, que editaven el Papus. Un dia el van fer una... Una tira, un tiratge de diccionari d'aquest que em sembla que no em van vendre cap i estaven allà dalt i un dia em van dir si vols agafar-ne un l'agafes. Em sembla que sóc l'únic que el sol va endur. Jo hubiera sido el otro, pero entonces no, no estaban por allí. Mm. Pues, miri, és un... Llegeixa i és un diccionari que, escolti, miri, té el seu què. Sí, sí. Eh? No, no, no. yo, yo lo hubiera cogido, ¿eh? Yo para esa idea yo tengo... Yo tengo, un, por, ahí, por, algún, por algún rincón perdido en mi casa, tengo un libro que es de Ember cuyo título es Eurocomunismo, es Anticomunismo, en el cual se dedica a la dársela de Santiago garrillo y dice, bueno, a partir de ahí... Ya, yeah, muy aburrita, sí, había eh... de estar el presidente albanés para criticar la el... política española. Sí, pero muy perdido y muy aburrita. Oiga, es un techo lujosamente cuadernado, con tapa dura. Que, possiblement, pues, costaria la ración de arroz de algún pobre urbano durante dos años. Eh, doncs, a veure, també li deu, li deu quedar molt bé dintre la seva biblioteca, no? Ostres, quin tio no? més il·lustrat. No, més superar no, no, no. per la seva biblioteca sí. amb la filmografia completa, perquè ja n'existeixo. Exacte. No, no, no, jo no. puc asegurar que yo creo que mi biblioteca es aún peor. Senyor Fidalgo, ja ens està entrant la música per sota Vol dir que ja hem d'anar acabant La setmana Podemos comparar nuestras bibliotecas ah, Perfecte, doncs la setmana que ve Comproverem la biblioteca que té el senyor Braut I la seva I vostè que li fa pensar Recuer... que no tinc llibres eh? Re -re -re Senyor Braut, recuérdeme que tenemos que hablar Del libro Pet Sex vale, no sé el que és, La vida però... sexual de las mascotas Ostres Doncs senyor Fidalgo, I això, serà... El de això serà la setmana que ve Uh, i a tots vostès, com sempre els hi dic moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat en nom de l'equip que fet possible aquest programa